19. Gabi a konyhapultnak támaszkodott, és hol az egyik, hol a másik gyereke kezébe adott ételt, vagy italt, attól függően, hogy éppen melyik került elő, és mit kért tőle. Mivel pont úgy állt a pultnál, hogy a srácok nem érték el a gyümölcsös és nasis dobozt, így a beszélgetésünk némileg szakadozott. De talán pont azért vette fel ezt a pószt, hogy tőle kelljen kérniük, és ne garázdálkodjanak szabadon a konyhában. – Anya, nem almát kérek, hanem banánt! – sivított a kisebbik fiú, és már szinte görbült is le a szája. – Nincs banán, nem tudsz tőle kakilni. – De anya, az alma Nem baj, tele van vitaminnal, a banán meg keményítővel, egyél almát! – mondta az anyja az idegösszeomlás határán, de még maximális önuralommal. – De most nem kérek! – Akkor ne egyél! – De vanán kérek! – nyafogott tovább. Gabi a szemét forgatta. Láthatóan neki is sok volt már a nap. Mitagadás én sem erre számítottam, amikor felugrottam egy kis beszélgetésre. De már megszoktam, hogy náluk mindig áll a bál, Pláne, ha a férje éppen nincs otthon. De ebben a banán kérdésben nem tudtam neki segíteni. Valójában egy másik banán kérdését akartam vele megvitatni. Virágnyelven legalábbis. <gül> nem ez volt az első banán, amitől nem voltam annyira elájulva, mondtam vigyorogva. hogy, -hogy? kérdezte a családanya szerepben tündöklő barátnőm. – Kicsi volt? – Nem, dehogy inkább. Nem volt jó az íze. – De dehogy! Ezt különben sem fogom veled megbeszélni. – Hát akkor mi volt a baj az a déli gyümölcsel? Nem volt elég érett? Vagy savanyú volt, esetleg puha? – kuncogott. Elég nehéz volt a helyes válaszra koncentrálnom, mert már szinte folytogatta a torkomata nevetés. Gabi azonban sziporkázott. Visszatért belé az élet, most már nem is tűnt olyan fáradtnak. Lehet, hogy ez a banán túl régóta várt arra, hogy valaki kézbe vegye, és ennek túlságosan örült? <gül> nem ez volt a helyzet, mondtam kuncogva. Szerintem inkább az van, hogy nem mindenkinek való mindenféle gyümölcs. De a banánt mindenki szereti. De... Ez a banán egy kicsit túl sokat képzelt egy szimpla vacsorába, úgy érzem. <gül> Ezt most nem értem, nevetett most már Gabi is. Valóban, elvesztettük a fonalat. A kiskorú újabb körre tért vissza. Nem mondott le olyan könnyen a banánról. Anya, nekem tényleg kéne egy banán, mondta ravaszul. Miért? kérdezte most én. – Azért, Nóri, mert szeretném megenni. – Hát, ez nyomós érv. – Te is szereted? – kérdezte tündérien. Én pedig már hangosan nevettem. <gül> – Én is szeretem át, persze, de ha anyukám azt mondja, hogy nem kaphatok, akkor nem kaphatok. – mondtam tettetet szigorral. – Na, az kéne még, hogy anyám beleszóljon, hogy mikor és milyen banánt kapok, gondoltam közben. – Gabi elővette az egyel szigorú barcát. – Kisfiam, most fogad el, hogy nincs banán. Menjetek be a szobátokba legózni rendben. Úgy tűnt, a gyerekek egyelőre feladták. Gabi végre elhagyhatta az őrhelyét, így a legközelebbi polchoz ment, hogy levegyen két poharat. – Iszol valamit? – Kocsival vagyok. – víz? Jöhet. A történetnek épp csak az elejét tudtam elmesélni a barátnőmnek, amikor berontottak a gyerekek. De elég lényegre törő voltam, és Gabi amúgy is túl jól ismert. Nem érdekel téged ez a hapsi, mondta. Látom a szemeden. Fintorogtam picit. Nem tudom, Gabi. Amikor fiatalabb voltam, a hülyék tetszettek, akik érzelmileg elérhetetlenek voltak. Ő egy igazi férfi, némi brit hűvösség van benne, de nagyon kedves, sármos, kifogástalan a modora. <gül> de nem egy csődör, vihogott. Kell a francnak csődör, elég vad és zabolázatlan vagyok magamnak én. Bólintott, és elővett egy megbontott tövek fehérbort. Bevallom csábítóak voltak a hideg pára cseppek a palack oldalán, de nem akarta minni. Amúgy is elég fáradt voltam az egész napos felújítástól. Más nem olvas az ember a magazinok komment szekcióiban, mint férfiak felháborodott mondatait arról, hogy amikor mi nők egy normális pasival találkozunk, akkor nem kell nekünk, csak összetörjük a szívét, mondtam elgondolkodva. Mi van, ha ez tényleg igaz? Oh, én ez nem hiszem, válaszolta Gabi teljes meggyőződéssel. Az én férjem kedves és normális, mégsem unalmas vele az élet. Egyszerűen működik a kettősünk, és nem azért, mert ő villámhárító lenne. És hidd el, az én tapasztalatom az, hogyha a szex nem kirobbanó már az elején, akkor később sem lesz az, a szexmentes kapcsolat pedig halára van ítélve. Ebben igazat adtam neki. Mégis... Az előző néhány nap felvetett bennem jó néhány dolgot, amivel talán nem ártott szembenéznem. Ha már az életem egyik részén nagy változásokra készülök, talán ideje lenne közelepről megvizsgálni a másikat is. A konyhaasztalon heverő legókat rakosgattam egymásra, miközben azon tűnődtem, hogy vajon el kell -e fogadnom annak a lehetőségét, hogy én képtelen vagyok társas kapcsolatra. – Nagyon elgondolkodtál? – ült le Gabi a mellettem lévő székre. – Azt is? – Meg el is bizonytalanodtam. – Miben? – Abban, hogy kell nekem párkapcsolat. Már néhány napja motoszkál ez a gondolat a fejemben, és Zoltán felbukkanása még inkább elgondolkodtatott. – Mire gondolsz? Hogy találkozni fogsz -e egy különleges férfival, akivel majd megöregszel? – Igen. – hogy mi van, ha már találkoztam, de nem tudom értékelni. Zoltán lenne az. Nézd, ő egy nagyon jó képű ficskó, rendben van az életével, munkája van, intelligens, vicces, kedves. Majd nem túl szép, hogy igaz legyen. Igen. Mi van ha ő a tökéletes férfi? Gabi a fejét rázta és vigyorgott. Most mi van? Kérdeztem félénkem, mert ismertem ezt a pillantást. Akkor nézi így, amikor mindjárt valami olyat mond, ami teljesen egyértelmű, csak éppen én nem vettem észre. Furcsa, hogy a számodra tökéletes férfi egy másik országban él. Vagy nem furcsa? Vigyorgott még mindig. Na, ugye, mondtam, ez eszembe sem jutott. Kivett az asztal alól egy üveg szódát, és spriccelt belőle a borba. Szinte ámulattal néztük, ahogy gyöngyözik. Mindig mondom, hogy fehér bort csak szódával jó inni, Már mint fröcsnek. Bubis ásványvíz. Legyintett. Csak elrontja. Szóda vagy semmi. Bólintottam. De még vissza akartam térni az előző témához. Szóval... Szerinted nem ő a megfelelő partner? Kérdeztem. <gül> Ezt én mégis honnan tudhatnám. Mit tudom én, te mindent tudsz, feleltem. És tényleg. Én csak annyit tudok, hogy kétszer láttad, és nincs bizsergés. Ebből még bármi lehet. Aztán azt is tudom, hogy hamarosan hazamegy, de a legfontosabb, hogy szerintem nincs tökéletes partner. Senkinek. Vagy szeretsz vele lenni, és megoldjátok, amit meg lehet, vagy ha nem lehet, akkor nem maradtok együtt. Ennyi? Ennyi. Hát, anyám, ezeket röplapra kéne nyomtatni. Bár csak tudnák ezt a csajok. Nem érdemes hajszolni a tökéletes párt, mert nem létezik. És te sem leszel tökéletes valaki másnak. Olyat kell találni, akivel jól érzed magad. De úgy látom, te most inkább takarítasz a kávézóban szombat reggel, mint hogy vele legyél. Na értékeld le a takarítást, az is fontos. Persze, tudom. Sőt, úgy látom, hogy most az a legfontosabb. Talán később kéne életet szerelmét keresni. Ennél jobban ismerhetnél. Sohasem kerestem életem szerelmét. Egy pillanatra úgy láttam, hogy elszomorodott. Talán azon gondolkodott, őszinte legyene hozzám. Aztán inkább úgy döntött. Nem mond semmit.